Altså det, man opererede med dengang, det var, at atombomberne var ikke så store. Nej. Og at man kunne ikke ramme præcist. Okay. Så hvis man, hvis man sigtede efter Reagan Vest, så kunne det jo være, at man, øh, man ramte øh, Ræbind, for eksempel, okay. eller, eller Havsund. Ja. Så det er jo egentlig sådan det, man har, man har, øh, har, har bygget det efter. Men, men, men samtidig, så man kan heller ikke bygge noget, der kan holde sin fuldtræffer. Nej. Der er ikke noget, der kan... Hold til det overhovedet. Altså så, så ville der komme et krater på, på flere hundrede meter ja, okay. øh, dybt, ja, det, hvis det, det er, det er hvis der var en fuld træffer. Ja, ja. Så er vi i gang. Og øh, velkommen til Grubler-podcasten. Jeg hedder Sebastian, og det her det er den første podcast af sin slags. Men i altså så går ideen ud på, at jeg tager ud og snakker med nogle kloge mennesker, som har en helt særlig viden på et eller andet område. Vi starter her i den første på den helt høje Dommedagsklinge, hvor jeg tager ud og snakker med Carsten Pedersen. For Carsten han er nemlig rigtig klog på koldkrigsbunker i almindelighed, og Reagan West i deltid. Og Reagan West det er altså et anlæg, der blev bygget, som kunne huske 350 mennesker, blandt andet regeringen og dronningen. Hvis nu den kolde krig, den skulle udvikle sig til en atomkrig. Det der gør den øh, ekstra speciel, det er, at den fra den blev bygget i 60'erne og helt frem til 2011, var, øh, var en velbevaret hemmelighed, på trods af, at den var så kæmpe stor, som den var. Så for at blive lidt klogere på både anlægget og hvordan det her det kunne lade sig gøre, så øh, havde jeg sat Karsten i stævne ved Regan West ude med i Roldskov, hvor, øh, hvor anlægget altså har været skjult. Så øh, hæng på! så går vi på opdagelse. Øh, Røde Møllevej 4. By. Skørby. Nå, det, der sker nu, det er simpelthen, at jeg sidder i bilen. På vej ud til det første podcast af, af Grubler. Øh, og lige nu, der ved jeg faktisk ikke engang selv, hvad, hvad det her skal blive til. Øh, men det handler om... funktioner er i øjeblikket ikke tilgængelig? <laughs> men vi skal i hvert fald ud og snakke Vel... med... Det kæft... Den alternative rute er 5 kilometer længere, men 5 minutter hurtigere. Vil du køre af den alternative rute? Nej, det er fint. Vi kører bare. Rej til venstre om 90 meter for enden af vejen mod Jordensgaden. Nå, men det jeg var ved at sige, det var, at nu skal vi simpelthen ud op til det første podcast med, med grubler. Den her gang skal vi snakke om, med Carsten Pedersen om Reagan Vest, og det skulle han gerne vide masser om, for han har hvert skrevet en bog om det. Og det jeg gerne vil med det her, det er ligesom at tage mig selv og jer med på, på opdagelse i det her emne, som jeg håber gemmer på en masse spændende historier. Men udover det, så, så har jeg faktisk ikke researchet så meget, fordi jeg tænker, det er sjovest, hvis jeg heller ikke ved så meget, så ni ligesom kan komme med på, på min opdagelsesrejse. Om det så fungerer eller det, det, det må tiden vise, men nu giver vi det i hvert fald så er et sted til Røde Møllevej. Det går nok idyllisk herude mod hold Men selvom der er langt mellem husene, og det er vildt, de har kunne bygge et bunkeranlæg på plads til jeg ved ikke, 300 mennesker, eller hvor mange det nu er, uden, øh, uden det sådan er offentligt kendt. Men øh, det, er... det ser ud til, at vi nærmer os i hvert fald. Hvorfor snart drejer landevejen? Fritbakken mod oplæv, jo, jo, skælder jeg. Det var om, det var. Ja, men du må også undskylde, jeg blev lidt Nej, forsinket. Men jeg skulle lige finde ud af at finde herud og ja, ja, ja. trafikken, du ved, alt det der. Det er helt op. Øhm, ja, faktisk den her, har jeg tænkt over til dig. Ja. Okay, nu bliver vi lige kastet lidt ind i historien her. Så jeg starter lige med at sætte en scene. For som sagt, så mødtes jeg med Carsten i Rolskov Ved Rebilscenteret Cirka 30 km syd for Aalborg Og den her skov, det er altså sådan en gammel Flot skov med kuperet terræn Og vi var der midt i senesommeren Der var solskind, fuld fløjt Det var ligesom en til vores øh, Dommedagssnak her For at komme hen til der, hvor anlægget ligger Der er vi fra centret øh, Og så hen er Røde Møllevej Indtil vi nåede nummer 22 Og nummer 22, det er ser ud som et helt almindeligt hus men siden 60'erne er det faktisk det hus der har skjult den hemmelige indgang til bunkeranlægget øh, så er ligesom her vi mødtes for at snakke om Rick West men altså allerede på vej hen til bunkeren der kommer vi til at tage hul på snakken så, øh, så det, er ligesom, det er ligesom der vi ja. er her hvor langt ligger Væk der. Selve røde Møllevej, den starter her lige rundt om hjørnet ja, okay. her, og, og så er det cirka 400 meter hen til Rickens Vest. Mm -hmm. ja. Jamen der er jo egentlig faktisk tænkt mig, ting vi skulle prøve at starte. Det var også lidt det jeg tænkte kørte tænkte på, da vi kørte af, eller jeg kørte herude af, at, at altså, det ser jo ikke ud af meget. Nej. <laughs> det er sådan det gør lidt langt mellem husene og hyggelige bakker og træer og sådan noget ting man ligesom. Ja, og det er jo det er jo egentlig helt øh, bevidst placering man ja. har valgt. Netop fordi, at, øh, at Røde Møllevej, som vi går på nu, er så langt øh, væk fra, fra de store byer. Ja. Så øh, hvis der nu øh, faldt en atombombe her, så øh, ville der jo ikke ske så meget med, med Aalborg. Værføl, I hvert fald ikke, hvis det var sådan, at det var de atombomber, man havde i, øh, i 60'erne. Det er klart. Men hvis vi, altså hvis nu man kommer gående her, som øh, øh, ja, man ikke ved rigtigt, hvad det er, vi lige snakker om nu. Øh, kan du prøve at fortælle lidt om, om Reagan Vest, der, der ligger her ved, ved Ja. Altså, Regan Vest blev, øh, blev bygget fra 1963 til 1968, og det står for Regeringens Udflytningsanlæg Vest-Danmark. Og så er det næste spørgsmål, det er jo så nok, om der så findes et i Øst-Danmark ja. også, og det, det gør det også. Og øh, Regan Øst, som det hedder, det er egentlig sådan en, en fælles betegnelse for, for flere bunker i, i nord øh, nordvest, øh. Sjælland. Okay, I ligger på Sjælland allesammen? Ja. ja. Nu sagde jeg Nord-Vest-Sjælland. Jeg ja. mente ja. Nord-Sjælland. Ja. Øhm, og Regan Øst, som øh, hedder Bog 2 i, i medierne, den er, den er stadig aktiv og bemandet. Okay. Men øh, det er så godt, hvor den er henne? Eller det, gør det, ikke? Er, det er egentlig hemmeligt, hvor den ligger okay. henne. Okay. Og indtil 2012, der var det også hemmeligt, hvor Regan Vest, ja lå henne. Men øh, nu går vi jo så på Røde Møllevej, så der er jo sket noget siden 2012, ja. må man sige. <laughs> hvor, hvornår startede din interesse? Ligesom for... Det startede ja. tilbage i 1994, hvor min bror Poul Holp-Pedersen og jeg fik et tip til en familiefest, ja. om at derude et sted i Rølskov lå noget yderst hemmeligt. <laughs> og, og det synes vi jo var mega spændende. Vi var jo ikke særlig gammel dengang, så vi fik sådan mig. et... Mm -hmm. Åh, jamen, vi var nok... Øh, jeg var nok omkring 15 år, ja. og, og Poul var så et par år ældre. Det var sådan en helt rigtigt tidspunkt lige her. Ja, sådan, lige, sådan lige, lige præcis. Og øh, tippet, det gik simpelthen ud på, at, at hen ved huset, der, der lå noget hemmeligt. Men, øh, men mere fik vi ikke at vide. Nej. Hvor, hvor, altså, kommer I herfra området af? Eller, øh, så... vi, vi kommer fra oprindeligt fra Randers Randershalsund-området, ja. så der er jo et, et, et stykke herud. Men, ja. Men hver eneste gang vi havde muligheden for at, for at komme ud, så, øh, så benyttede vi også lejligheden. Ja, du var lige tænkt lige så en familiefest, hvordan de ligesom havde fået typet af. Altså, det var sådan en ja, lokal historie. Det, nej, det, det, det var det ikke. Det var, det var en længere ude i familien, der, der havde nogle bekendte og ekskærster ja. og noget, så, <laughs> som <laughs> kunne fortælle historien. Men, og, men hvordan var det på det tidspunkt? Altså, var der noget, der. Sådan jeg kan sige, var offentligt kendt i, i, i nogen kredse, eller, eller var det sådan lidt en skrøne eller hvordan folk sådan om det der? Altså, det, det, det vidste vi egentlig ikke så meget om dengang. Ah, okay. For, nok også fordi, at vi ikke sådan lige kom fra øh, Rehbil-området. Fra okay. øh, men det fandt vi så senere ud af, hvordan, hvordan det hele hang sammen. Og øh, det startede med, at, øh, at vi sådan øh, lusk, luskede lidt rundt i området, og som sagt, vi... Vi ikke, hvad det var. Altså vi havde, vi havde fornemmelsen af, at det var et, et militær anlæg. Ja. Men I vidste, det var ved det hus? Ja, ja. Det, det gjorde vi i nærheden af huset. Ja. Og øh, Næh, lidt... så, så startede det med, at vi, øh, vi nærmede os huset. Ja. Og så, øh, så var der jo folk derinde i huset. Og det, var, vi, det kunne vi jo ikke forstå. Mm. Og, og nogle gange så forsøgte vi sådan at, at liste lidt bag huset. Og så, nogle gange så sad der jo en og kiggede på os. Og så var vi jo vi var jo skræmt for det. <laughs> <laughs> Og så, så gik der måske en måneds tid eller noget, før vi så fik, fik mod til at kigge nærmere på det igen. Ja. Og så af, af, andre, af andre veje, så, så forsøgte vi sådan at komme ned igennem komme ned skoven. Øh, gik Og det er igen. sådan i årene efter, jeg har eller ja. tiden efter jeg har hørt at ja. tippet der. Ja. Og øh, det gik det egentlig mange år med. Ja. Og det der så øh, skete, det var, at så fandt vi hovedet engang. Og, og så lang tid efter, så fandt vi noget, der lignede en nødgang. Ja. Og så kunne vi jo se på, på kort, at der var altså 500 meter. Ja. Og så fandt vi ud af, at det var jo et helt enormt anlæg. Ja, og, og så ud over øh, den nødgang, vi fandt, så var der også øh, noget, vi senere fandt ud af, var indsugningstårn. Ja. Der var to indsugningstårn og to øh, udsugningstårn fra, fra dieselgeneratorerne. Så det har været sådan en rigtig skattejagt for, ja. for to store drenge, der, ja. der har været ude i skoven her. Hvor lang tid stod det på? Altså det med at, med at prøve at finde ud af, ja, hvad, kan man sige, hvad er det, der foregår her? Jamen det stod på i rigtig mange år. Ja. Det, det var I, måske uh, 10-15 år. I kunne ikke finde noget nogen steder om, hvad det, altså, Jamen, hvad det så, er. så fik vi jo sådan lidt mere, lidt mere mod på det og snakkede også sådan med folk i lokalområdet. Og, og vi fik jo en masse røvehistorier, ja. og rigtig mange, de, de anede jo intet. Og øh, der var jo også nogen, der, der slet ikke ville fortælle, okay. hvad, hvad det var. Der må man sige, der, øh, var folk, der bor her i lokalområdet, der, der, de har altid været gode til at holde på hemmeligheden. Ja. Det kan godt være, at, at der er mange, der sådan har, har haft fornemmelsen af, at der, der var et eller andet militæranlæg eller lignende, man ja. ikke sådan skulle snakke om. Men du kan godt forestille dig, hvordan det er sådan at være, være et barn, og så, så gå i den her skov og, og ikke vide, hvad det er, der, der dukker op. Øh, bag den næste bakke, og så finder man en gang, og ved ikke hvad det er, og så år efter finder man måske en anden gang, og så hjem og tegner ind på kortet, og... Ja, det må have været uden Ja, det har det været. Ja. Men, men hvordan, altså, du siger i bogen et par år før, at det egentlig bliver ofte kendt, at der ligger noget herude? Ja. Og, og det er klart, der går jeg også nogle år med i skrivebogen. Ja, det er klart. Og for mange, mange år siden, der, der startede vi med sådan at samle, samle kort og samle notater og alt, ja. hvad vi sådan kunne finde. Og, og var inde og undersøge, jamen, hvad er der af, af el hernede? Er der noget mistænkeligt ja. med det? Og simpelthen forsøge at samle alt, alt, hvad vi kunne. Og så kom vi til 2008, ja. hvor vi... Øh, Tænkt nu er vi den. Og så tænkte vi, jamen, hvordan kommer man derind? Jamen, det var simpelthen ved at kontakte myndighederne, og så fortælle, at vi ville skrive en bog. Ja. Og det var faktisk også et stort projekt at så finde ud af, hvem vi skulle kontakte. Selvfølgelig. Fordi først så kontaktede vi Forsvaret, og de kendte ikke noget til det. Og så til sidst så fandt vi ud af, at det var Beredskabsstyrelsen, der driver, der driver gerne <coughs> Vest. Og øh, vi fik fat i øh, til sidst en kontorchef, som, øh, som øh, vi øh, indgik forhandlinger med. Ja. Først så havde vi fat i en, der sagde, det har jeg fået at vide, at det må jeg ikke øh, fortælle om. Mm. Så vidste vi, om så var vi der i det mindste på rettspåret. Ja, og så var rettsbogen. der noget at fortælle om? <laughs> ja, og jeg tror, at øh, Beredskabsstyrelsen de havde lidt på fornemmelsen, at vi ville skrive en bog uanset hvad. Ja. Og det ville I vel egentlig også? Øh, ja, men det var egentlig bare sådan lidt en... Øh, Lidt en hurtig tanke, at vi, vi skrev til, dem, at vi ville skrive en bog. Ja. Så det var ikke sådan, at vi sådan, øh, havde tænkt så meget over, at nu skulle vi så også skrive en bog, Nej, okay. hvis vi fik lov. Så, så vi indgik en aftale om, at øh, vi fik adgang. Bogen skulle censureres af Forsvaret og Beredskabsstyrelsen og NATO. Ja. Det er jo over så stort øh, ja, <laughs> sling ja. i for <laughs> Ja, lige præcis. Men øh, det var vi jo helt klart med på. Ja, og øh, så mødte vi op. Og vi havde indgået en aftale om, at vi kunne mødes hen ved, ved det Guldhus. hus. Og det er så i 2008 eller hvad? Ja, det, det er det. Og altså, jeg kan huske... Hvad, hvad tænker man lige, når man står der efter? Altså, I havde vel beskæftiget med den her øh, røverhistorie ja. i 10-15 år efterhånden. Ja, så der, Jamen, det, siger, var, stod det, det, det var fantastisk. Og jeg kan ja. huske det første spørgsmål, vi fik frem af jorden, der kom. Hvor kender I placeringen fra? Fordi det er jo ligesom os, der havde sagt, at vi kunne mødes hen ved huset. Så det var vi nødt til sådan at, at komme med en, en god historie på, hvor, ja. hvor vi kendte den fra. Og han var selvfølgelig interesseret i, at det ikke var, altså... Altså... De, det de gik jo meget op i, at hvem der vidste, hvor den lå, og, og hvem der ikke skulle vide det, altså ja. noget. Så, øh, så det var sådan en relativ uskyldig historie, vi, ja. vi, vi kunne komme med. <laughs> jeg havde vel også lidt fondus, når I siger, at I har brugt, Altså, lang tid på at finde frem til, til forskellige... Ja, forskellige altså, vi, vi havde, det, det, det havde, havde fyldt rigtig meget. Ja. Og man kan sige... Fra den dag, at min bror Poul Holp-Pedersen og jeg var inde i Rækken Vest, da der, der blev vores liv jo jamen, faktisk ændret, ja. fordi øh, så skulle vi til bogen. og øh, vi havde jo en masse noter og noget, men man starter jo ved nul, virkelig ved nul. Så I havde egentlig ikke forberedt rigtigt noget, noget bogværk? Altså... Nej, det, det havde vi ikke, nej. men det var også fordi, vi vidste jo ikke, hvad der ventede os. Nej, nej. Var, var der andre, der havde været inviteret indenfor på det tidspunkt? Altså, eller? Der, der, der var nogle, øh, nogle få medier, der havde været derinde. Okay. Men, men der var ikke nogen, der havde nævnt placeringen. Og, og der var jo en masse ting, som, som de ikke måtte nævne og, og, og kunne nævne. Og der var jo ingen, der, som, øh, som også fik, fik samlet så mange, der har medvirket til bogen. Nej. For eksempel øh, byggelederen på projektet, fik vi jo fat i. Ja. Hvordan fandt I frem til de folk? Altså, det er jo så, du siger, at efterfølgende skal i gang med det her borgprojekt, som ja. er egentlig falder ned i turbanen på <laughs> det, det var jo det var sådan noget med, at øh, så var der måske en, der sagde, jamen han havde vist nok Dick. Og så, øh, så starter man jo sådan lidt fra en ende af, og øh, nogle gange så ringer man jo til, til 20 forskellige, der har det navn, ja. og andre gange er man mere heldig, og så, øh, øh, så kunne han måske fortælle, at der var en tilsynsførende, der der, der havde en, han gik med kasket hele tiden, og ja. han var sådan lidt forfængelig med håret. Okay, så kunne vi ligesom komme kom videre med det og nogle gange, så, så kunne det bringe os videre til den næste. Men hvordan er det at ringe ud til, til sådan nogen og, og høre, må jeg snakke med dig om noget, som du ikke må snakke om? Øh, jamen, det, var, det var faktisk en rigtig stor oplevelse, fordi jeg kan huske, dengang vi snakkede med, med Dick Bernbom, som var byggelede på projektet. Jamen, han var helt sådan, øh, ej, altså, han, han, han havde aldrig fortalt konen om det. Nej. Det var også vildt. <laughs> Ja, og jeg kan huske, at vi var der først juledag, og konen havde stillet land med, med lækker frokost og det hele. Og, og, og han havde ikke fortalt uh, familien og, og vennerne om det. Mm. Så, så det var jo også specielt for ham, og lige pludselig skulle tænke tilbage, hvordan var det egentlig, det hang sammen 1963. Ja. Øh, Dick Bernbom, han øh, er uddannet ingeniør og boede på Sjælland, og han blev kaldt ind til chefen og spurgt om, han havde lyst til at bygge et, stå for et byggeri i Jylland. Og han spurgte, jamen det ville han gerne være drejlig som. Jamen det er hemmeligt. Og så fik han ikke mere at vide. Okay, men det var han så med på? <laughs> ja, det, det var han med på. Han var nyuddannet der ung, og han øh, boede så i, i Skørping ja. øh, i, i de år. Men han var så kun med til, til udgravningerne. Okay. Så, så det var omkring øh, 65, han så emigrerede til USA. Ja. Og, og i og med han så emigrerede til USA, det gjorde jo så, at der kom endnu flere rygter. Fordi så var man jo sikker på, at det var nok en ATOR, og det var en raketfabrik og alt muligt. Også fordi øh, nødudgangene er jo 60 meter lodret øh, ned ja. i, i kalken, så der kunne man jo skyde missiler mod og Varsjabepagten. Øh, ja, ja. øh, Men det har 19. været rygter så mindst det blev bygget også dengang, altså sådan med, med medier og sådan noget, der måske har snudset lidt. Jo, det, det har der. Ja. det. Har der. Men øh, alle blev jo undersøgt, og man skrev jo under på, at det måtte man ikke fortælle til nogen. Mm. Og så skal man også huske på, at de 60'erne, den er bygget lige efter kubekrisen, Og det er jo øh, i en periode, hvor folk de har siddet hjemme i stuerne og virkelig, virkelig frygtede, at der kommer atomkrig. Ja. Så hvis man, hvis man besad noget viden, så vil man, øh, man jo ikke fortælle det. Nej. Fordi man vidste, at det kunne komme i, komme i fjendens hænder. Ja. Men det man så har gjort, det er, at øh, på tegningerne der står regionsanlæg. Mm. Og der er flere øh, regionsanlæg bygget i, øh, i Danmark. Så, øh, så det har også gjort, at man så en, øh, altid kunne sige, at det er bare en reg regions bunker, som der findes flere ja. af rundt omkring i landet. Så det ja. har jo også været, været, ja. været smart. Men det er sjovt, at, at byggelederen han ikke øh, vidste, hvad det var, han skulle bygge. Mm. <laughs> det var være lidt speciel <laughs> Ja. At, at blive sat på, og vel ikke mindre specielt, når man så kommer over og, og så, at eller, der fik han vel for, formentlig noget at vide, <laughs> det var, han skulle i gang med at bygge. Altså, Jamen, at, øh... både over, altså det, det han selvfølgelig hurtigt kunne se, det var, at det her det er noget stort. Ja. Det ligger en halv kilometer inde i en bakke, 60 meter under jorden. Ja. Og, øh, og de der ringe, der er derinde, de blev udgravet med meget, meget stor præcision. Ja. At, øh, at når man så byggede nødudgangene, så ramte man ned i, øh, lige præcis i ringen med ja. inden for en halv meters øh, tolerance. Ja. Æm, så, så der kunne han jo godt regne ud, at det her det er ikke bare et depot. Nej. Og så kan man sige, at når man så står her, så har man jo udsigt til, til Rebelbakker. Ja. Så det er jo en, en rigtig god placering. Ja. men hvad er det så inde den her side, det ligger? Eller? Ja, det ligger inde den her side. Hvor er, det, er Ja. Og øh, som sagt, en halv kilometer inde i, inde i bakken. Ja. Og 60 meter under jorden. Og det vi så også fandt ud af, det var, når vi så studerede øh, de der kort, hvor man kan se øh, højde og og sådan noget. Så fandt vi ud af, at, at ringene derinde, de, de er bygget der, hvor der, der er mest terræn. Ja. Så det, det er jo smart tænkt. Ja. Og nødudgangene de er, de er så placeret, hvor der er mindst terræn, ja. fordi så har man ikke sådan skulle, skulle grave alt for dybt. Alt, alt for dybt Nej, ja. Og så har man ligeledes fået det med, at de er placeret i sådan en lille dal, så at hvis der kommer en atomeksplosion, at så ligger de sådan lidt i dag, fordi ellers så kan sådan en betonkonstruktion, der ligger, øh, sårbar jo hurtigt blive øh, blæst. Men det gør, er det ikke også noget med, at jorden har været god til det her? Altså, jo, det er sådan noget lidt, øh, lige præcis. præcis så, jo, ja. fordi det er, det er kalk, ja. så det er jo helt fantastisk at bygge i. Men nu er du været nede, Har du været dernede flere gange? Ja, det har jeg, ja. Hvordan øh, ser det ud? <laughs> Men øh, vi kan prøve at gå derhen ad. Ja, det. Der, der ligger jo et, øh, et hus herhenne. Brøde ja. Møllevej nummer 22. Og det er sådan et øh, tidstypisk hus, fra 60'erne, ja. i, i gule mursten. Der kommer lige en bil. Det er nok nogle turister, ja, der skal hen og se ufter, altså. Vest se huset, det er det eneste der? Ja, der er ikke, ikke andet, der ser ja. derinde. Men... Nu står vi i huset. Ja. Hvordan øh, er det egentlig kommet i stand? At, altså, er det et hus, der er bygget til det? eller boede der nogen her? Eller? Der boede øh, Maskinmesteren. Ja. Og der var bogpæls, bogpælspligt. Ja. Så, øh, men boede, altså, var det et hus, der stod her på forhånd, inden anlægget blev før. Det, det, det, det blev bygget samtidig okay. med, med anlægget. Ja. Og det, der er lidt interessant ved hus, det er, at garagen den ja. har en transformation, som leverer strøm til RegenVest i fredstid. Og hvis der kommer krig, så er det første, der vil ske, det er, at strømmen den, den, den går. Ja. Og så går de over på, på batterier i et kort øjeblik, indtil at generatoren de kommer i gang. Indtil 2003, der var fire mænd der arbejdede ned i RegenVest. Blandt andet øh, maskinmesteren. Okay. Med hvad ellers? Det, altså, maskinmesters opgave det var at øh, holde, holde det hele kørende. Ja. Øh, generatorne og og Det er jo på 5.500 kvadratmeter, så der er jo nok at, at holde øje med. Ja, og øh, de havde jo tit... Øh, altså, der, gik, der gik jo mange timer nede, hvor de ikke så hinanden, fordi de kunne være i hver deres ende. Ja. Og alle øh, medarbejderne nede de blev jo egentlig sådan, øh, udlært i hinandens opgaver. Okay. Så, så der kunne godt være en der fik vi vidt, i dag der skal du lige starte generatoren op. og sådan noget. Okay, så, så det der var maskinmesterens øh, opgave, udover at holde det ved lige dernede, det var også sådan at, at sige til folk, hvis der kom nogen her, det er privat grund, hvad, hvad vil vi lige her? Ja. Og det, det har været Poul og mig, han nogle gange har, har jaugt med. <laughs> og så er der også en øh, sjov historie her ved hoveddøren. Det er, at øh, der er en alarm. Så lige her under, under hattehylden, der, der er en alarm. Okay. Så hvis, hvis der kommer en terrorist her og siger, øh, jeg ved du arbejder derinde, nu skal vi ind, så kan han øh, ja. trykke på alarmen. Har ja. det været den samme mand, der har været her i nu var det 2003, du sagde, at, øh, ja. så det er vel sådan en 40 års -agtig periode, det, 35, det, det, det har så... det ikke, nej. Men, det, det, hvor det, det har, har været brug af hele tiden til ligesom, at varetage? Ligesom, ja, tage, øh, det, det har det, ja. Så der, der har været bopælspligt, og det har været nogle meget, meget, meget lojale medarbejdere. Ja. Øhm, der, de en gang øh, en arbejdsmand derinde. Og, øh, også fordi at den, den tidligere arbejdsmand han, øh, skulle, skulle flytte til en anden landsdel. Ja. Og han øh, havde så en bekendt, han mødte op i Brusen og sagde, kunne du tænke dig at overtage mit job? Hvad går du ud på? Jamen, det er forfaldende arbejde. Nå, men det, det kunne godt være. Og så kom han så hernede, og så blev han ansat på stedet, og jeg ja. tror han, han var der 40 år. Ja. Sådan noget, så. <laughs> Jamen det dog også være lidt... Øh mere spændende end så meget andet. Og <laughs> af den her. Det, det, det synes jeg jo. Ja. Men, men jeg har også nogle gange på fornemmelsen af dem, der arbejder dernede, de, de nogle gange synes, det er en åndssvags blåsmål, jeg stiller. Ja. Fordi det har bare været deres arbejde. Ja. Øh, men, men det har jo været, været specielt at have sådan en job, man ikke måtte fortælle om. Ja, det er da også det, jeg tænker. Ja. <laughs> Nå, hvad laver du så? Det. Ja, ja, ja. <laughs> og der, der har rigtig mange sagt, at de arbejder på på kasernen, ja, okay. men har så kørt af forskellige veje, så når de skulle på arbejde, så skulle de køre forskellige veje ja. herned, okay. sådan hvis der var nogen på lur. Ja. Så øh, der, er mange, der er mange historier. Der er også en sjov historie her ved huset, fordi som du kan se her, det er trickstanken, altså simpelthen fra, fra toiletterne der ja, okay. inde i Rækken Vest. Og der var øh, en historie, hvor man, øh, hvor den skulle tømme tanken. Og så ringte man efter en, en lokal mand, der kom med sin trakt og sin, sin vogn, så skulle han suge det op og han løftede dæksel, og der stod sådan to anonyme mænd og kiggede på. Og så kiggede han på huset, og så kiggede han ned i tanken, og så kiggede han på huset. Og så sagde han, hvor mange bor i det hus? Så det er fordi, den, den har været dimensioneret til 350 personer. Ja, ja. <laughs> så han fik bare at vide, at du må køre de gang det er nødvendigt. Ja. Så. Også en anden uh, historie, det var, at uh, maskinmesterens kone, hun gik uh, på et sygehold i, i Skørping, og, og hun havde så sine veninder på besøg i en aften, og de sad og strikkede, og så var der en af veninderne sagde, er det ikke noget med, at herude i Rølskov, der ligger en eller anden bunker? Ja. Men øh, det var, det var så, så i baghaven. Ja. Ja. Ja, det ser jo også meget godt, hvor, hvor hemmeligt det har været, altså, det ja. selv for de nærmeste venner og sådan noget ting, at ja. de ligesom kunne holde det hemmeligt. Ja. Øh. Ja, det er, det er simpelthen ikke noget, man har vidst i altså en lokal, så vidst, vidst. Man har måske været nogen, der du siger, der, du har også hørt det fra et og sådan nogle ting. Ja, Men det er altså, ikke noget, der har været sådan en offentlig kendt. Altså, når jeg har snakket med, med naboerne, så er der mange, der simpelthen ikke har vidst noget som helst. Og så er der selvfølgelig nogen, der har undret sig over, at der kom, ofte kom mange biler forbi. Ja. Der var jo fire, der arbejdede dernede. Og øh, i vinterperioden, så hver 14. dag, så var der en masse lotter dernede. Det er dem, der sådan står for, for kommunikation, ja. sådan, øh, hvis, der, hvis der kom krig. Øh, så der, der har der jo også været en hel del øh, transport. Og lige en sjov historie med lotterne, det var, at de blev ikke valgt, hvis de havde små børn. Okay. Fordi så regnede man med, at så ville de ikke komme ned hvis der kom krig. Ja. Så, så det er også en, en lidt, lidt sydere historie. Ja. Men ellers når der har været øvelser dernede, så har man mødtes på... Øh, på Banegården heroppe i Skørping. Ja. Og så er man blevet kørt ned i, i busser. Og helt indtil 1979, der har det været så hemmeligt, at man ikke engang måtte holde øvelser hernede. Okay. Men der fandt man sådan ud af, at ej, vi er altså nødt til at, at lave nogle øvelser og finde ud af, hvor skal folk være henne, ja. og hvordan fungerer det fungerer. Så, øh, så vi kan prøve at gå bag om øh, ja, lad os prøve det. garagen. Ja. Skal vi gå ind igennem haven her? Ja. ja. Der er så ikke noget i huset endnu. Nej, nej. Hvis vi skulle starte forfra, og vi skulle fortælle om anlægget her, hvad er Reagan Vest så overhovedet? Altså... Så kan man egentlig godt sige, at det er sådan lidt et, et lille Christiansborg, ja. altså, hvor man kan, man kan holde nogle møder, og hvor man så her i, i Reagan Vest altid er, er sikker på, at der er øh, vand. Der er tre vandboringer. og der er jo. Øh, alt strøm, fordi man har generatorne, i hvert fald i, i, i de uger, man har, man har olie. Og så er der plads til 350 personer. Og det er simpelthen sådan, man kan føre Danmark gennem en national krise eller, eller 3. verdenskrig. Som regeringsmæssigt fører Danmark igennem? Ja, ja. lige præcis. Hvor lang tid vil, vil det kunne blive brugt til det? Det afhænger lidt af, om det er fyldt helt op med 350 personer, og det afhænger også af, om man sådan er helt neddykket, ligesom i nu For Fordi hvis det nu er sådan, at der falder en atombombe, så, så, så lukker man den jo fuldstændig ned, og så renser man luften. Ja. Simpelthen renser kuldeksiden i luften, sådan at man kan holde, holde den kørende. Og hvis man sådan er helt, helt neddykket, så øh, er det nogle få uger. Okay. Men det burde heller ikke være nødvendigt med, med, med længere tid. Men det kommer jo an på, om man har øh, madrationer nok. Og, i starten, så, øh, så havde man øh, feltrationer derinde, sådan så det var klar. Ja. Og så når de jo ved at øh, nærme sig sidste salgs dato, så blev de så skiftet ud med noget nyere. Så man altid øh, var, var klar. Ja. Øhm, men, øh, men det har man ikke mere, det har man Nej. ikke haft de sidste år. Og så er der et lille hospital derinde, hvor man øh, de første år kunne operere op til... Øh, til det, der hedder blindtarmsniveau. Så, men efter nogle år, så nedgraderede man det lidt. Okay. Fordi man mente, at hvis man skulle stå derinde og operere en blindtarm, så var det nok bedre, selvom der var risiko for radioaktivitet og lignende, at køre patienten til Aalborg. Ja. Ja. Men når der så er et hospital derinde, så er der jo selvfølgelig også en masse sygesenge. Ja. Og det er jo, jo køjesenge, så det er nok også det eneste sted i land der, der er køjesenge <laughs> køjeseng. til, til til syge. Ja. Ja. Og så er der en politistation derinde, okay. og det er nok Danmarks mindste politistation. <laughs> det, det er sådan en, der, kan, der den kan faktisk trækkes ud. Den er ved de, ved de store øh, døre. Hvad, hvad skal det bruges til? De, det skal, det skal, skal bruges dernede, til, ja, simpelthen sådan, til at, at, at holde øje med, hvem der kommer ind. Og er der nu styr på det hele? Og... Ja. Men altså som, som noget, der skal fungere nede i anlægget? Ja. ja. Okay. Og den eneste der må bære våben der det er Ja okay. Og det er jo hvis man øh, altså, det værst tænkelige det er jo at da, der kommer nogle bunker kulder eller noget så øh, så dur det jo ikke folk der de er bevæbnet dernede. Nej det er klart. Men man går hen til til hovedengangen som, som ligner sådan en øh, en typisk tysker bunker vi ser ude ved, ved vestkysten. Og der er en, øh, en anonym trædør, og så er der et panserglas til sådan en ydre politivagt, hvor der kunne sidde en, øh, en politimand, ja. der sådan lige kunne, kunne holde øje med, hvem der skulle, øh, hvem der skulle ind. Og han har så sådan en, en lille tavle med en masse, øh, øh, hvad hedder det, masse hylder på, hvor han sådan kan lægge adgangskort ind, så han kan holde øje med, hvem der er inde og hvem der er kommet ud, og hvis der kommer brand, hvor mange skal vi så have reddet ud? Ja, der er ikke nogen, der lige glemt. Ja, lige præcis. Og når man så øh, kommer, kommer forbi ham, så er der en en port, sådan et et, et stålgitter, og der kan man så blive renset, hvis der har været øh, et nedfald, okay. for eksempel når atomar eller biologisk ja, ja. Eller, eller lignende. Så, øh, så kan man blive renset, og så kommer man hen til noget, der hedder en reflektor eller en blindtarm, og det vil simpelthen sige at hvis du kigger herover, så øh, hvis der falder en atombombe så kommer der jo en kæmpe eksplosion, som blæser døren ud og alt muligt. Ja. Og så noget af den eksplosion kommer ind i reflektoren og bliver så skudt tilbage. Okay. Og resten af trykbølgen, den fortsætter igennem den der lange tunnel, der er en halv kilometer lang, og så fortsætter ud af en af nødegangene. Ja, okay. Men er, det så lig ligesom, er det sådan vandlåsagtigt? Ja, ja, det kan man ja. egentlig også sige. Ja, ja. ja. det er, sådan, det er. Ja. Og så når man kommer 300 meter ind, så er der så en dør på hver side. Og de, de ligger på langs med tunnelen. Så det vil sige, hvis der kommer en atomeksplosion. så det mest er trykket. Det, det fortsætter ja. forbi døren. Og så efter et splitsekund, så kommer, så kommer der vakuum. Så dørene er bygget til at kunne holde til lige så stort tryk indad som udad. Så de sidder rigtig godt fast ja. i karmen. Kan du tro. Så, så hele det første lange, den lange gang, det er egentlig bare til at tage trykket? Fra en det er egentlig mere for at komme ind under terræn. Ja. Okay. Simpelthen for at komme ind. Du kan se her, at bakken den, den starter her. Ja. Og, og hvis vi går 100 meter op, jamen så, så er der måske 20 meter beskyttelse. Og kommer vi så 500 meter ind, jamen så er der 60 meter beskyttelse. Ja. Og det, der også er lidt sjovt, det er, at når man går ind, så går man faktisk opad. Okay. Og der, der, der tror alle, at man går nedad. Ja, det er jo mest logisk i Ja, men, men det øh, har man gjort af et par grunde. Og det var, at de der tog, der kørte derinde, at så kunne de lettere sådan øh, trille ud. Ja, når det med, ja, ja, med kalken. Og så også det der med kloakvand og sådan noget. Jamen, så, så kan det sådan lige, øh, lige så let ja. løbe ud. Jamen, der er mange ting, man skal tænke på. Ja, når man ja. Man at skyde atomkrig. Ja. ja. Og den tunnel, der er en halv kilometer. Den... Øhm, den er ikke sådan en del af selve anlægget, så det vil sige, at, at der, der, der flyver flag, faktisk flagemus og sådan okay. noget. Og der er øh, 7-8 grader året rundt, så hvis man går hen sådan og står foran hoveddøren, nu er det desværre en, en port her, der er ja. låst, men så kan, man, så kan man mærke, at der kommer, kommer kold luft. Ja, sådan helt køleskabsagtigt. Ja, og når man... Ja, når man kommer ind i rummene der, altså hvad... ja. gamle møbler, og... <laughs> er det sådan en tidslumme, eller er det blevet Jamen, det, er, det er en tidslumme. Ja. Og det er jo øh, ubrugte møbler, meget af det. det, er jo kun brugt, når der har været øvelser, ja. meget af det. Og det er også det, der gør det gør det sjovt at være derinde, at det ser fuldstændig ud som om, at man lige har forladt det. Der er... Øh... Jamen, der, er, der er rigtig mange klassiske øh, møbler derinde. Vand der og og okay. Arne Jacobsen, og fuldstændig ubrugt. Øh, ubrugt. Og jeg kan huske, første gang, jeg var derinde, så tænkte jeg, det er da godt nok lidt... Øh, tør man godt at have sådan noget stående i, øh, i Roldskov. men så kom jeg til at tænke på de der døre, der var i 2,5 ton. <laughs> at der, dem kommer man ikke forbi, og der jeg er jo ikke et, Nej, og der er jo flere af dørene. Ja. Og, og de døre på 2,5 ton, der er altid en, der skal være lukket. Okay. Hele tiden, sådan, hvis der kommer eksplosionen, så kan trykbølgen ikke komme derind. Så, så hvis vi forestiller os, at nu er vi 300 meter inde og har gået igennem den der lange tunnel, hvor man går sådan lidt opad, så inde på højre hånd, der, er, øh, der står generatorerne, og der ligger tanke i, i gulvet. Der er seks tanke af 12.000 liter olie, og de er øh, stort set tømt nu, der, der er olie i, i en af dem. Og øh, det er simpelthen der, man styrer øh, generatoren og, og teknikken fra. Og så i den helt anden ende anlægget, der trækker man luften ind. Og, og, og der kommer så luft ind i, øh, i dieselgeneratorerne. Øh, og udstødningen det kommer så ud herovre på, på højre side, som du kan, ja. som du kan fornemme. Og under øh, den lange tunnel der, der er faktisk en forbindelsesgang, så der kan maskinmesteren gå. Han kan okay. gå frem og tilbage, hvis det er sådan, at man, man lukker de der store døre på ja, to og Det er det man vil skulle gøre, hvis det er, noget, det er ja, grig. Det, ja, Ja, fordi det, det skal jo holdes ved lige. Og... Øh, hvad for nogle, altså, Jeg er ude for, at der er nogle, nogle sænger og nogle ting derinde, som man kan sove i. Men hvad er det ellers ja. funktioner fungerer ud sådan det hele basic med, med sæng og måske en spisesal? Og... Der er øh, konferencerum. Og der er mulighed for at holde statsrådet. Og det er faktisk derfor, at regenten skal med, fordi regenten skal underskrive lovene. Og inde i, i det rum, hvor det foregår, der hænger mikrofoner ned ad loftet. Og det er så, at man fra de andre rum kan, kan lytte med. Fordi rummene er ikke så store. Jeg mener, det største rum det er på, på omkring 72 kvadratmeter. Okay. Og, og det er simpelthen fordi, at hvis man nu havde et rum derinde på, på 1000 kvadratmeter, jamen så, så ville konstruktionen ikke være særlig stærk. Klart. Ja, og det man også har gjort, det er, at man har jo gravet, gravet ud ligesom sådan en mine. Ja. Og så har man øh, i, i hulrummet derinde, der har man bygget en bunker, ja. som, øh, som ligger på, på grus, sådan det hele egentlig kan, kan give sig lidt. Ja. Så man har bygget det hele sådan, det kan, det kan give sig okay. et par centimeter. Så det der er faktisk lidt ja, luft rundt omkring? Ja, det er det nemlig, ja. Så, øh, det, det optager de der G-kræfter, der kommer fra en bombe. Er det sådan i flere en etager? Nu du sådan en ja, under. det er i, i to etager. Okay. Og der er to ringe derinde. Og, og ringen er 53 meter i diameter. Og det er bygget til at kunne holde til 6G. Ja. Og når vi står her, så, så svarer det til 1G. Og hvis vi bliver udsat for 6G, så, øh, så bliver vi meget skadet. Altså, så, øh, okay. det, det, det er ikke alle, der kan holde til. Hvor er det det sådan i forhold til øh, F-16-fly? Og... Øhm, <laughs> altså F-16-fly det, det bliver udsat for flere G ja. end 6G. Men det man skal huske på, det er, at det er trænet piloter. Ja, ja, ja. Det er ikke en, øh, en drøning med Nej. en svag hofte. Og, og så er de altså også spændt fast. Ja. Øhm, så øh, er bygget til 6G, og så er der en bunker ved op. En militær bunker, som er bygget til 12G. Okay. Og så det har jeg egentlig også undret mig, over, hvorfor har man så ikke bygget Region vest til 12G også. Men det er simpelthen fordi, at den militære bunker, hvis den nu bliver udsat for, for noget, der svarer til, til, til 12G, og bunkeren overlever, men folk ikke overlever, jamen så får man bare nogle ny folk ind. Ja. Og det kan man jo ikke gøre, hvis, hvis regeringen Nej, okay. og, og regenten ryger, så, så er, er løbet kørt. Nej. Det vil sige, at hvis den får det, den tryk, den ligesom kan tage, ja. så lader lige være noget skidt, for folk vil ja. Ja. komme til skade der. Ja, og det der også er interessant, det er at gulvene og sådan noget, det er ikke trægulve. Fordi hvis der kommer en eksplosion, så vil man jo kunne dø af de splinter ja, okay. fra trægulvet. Så det har man også tænkt på. Så der er egentlig... Øh... Jamen, det er fascinerende, fordi der, der er tænkt på alt derinde. Ja. Og nu har jeg arbejdet med Regan Vest i 15-20 år, og jeg har faktisk ikke fundet et eneste punkt, hvor jeg tænker, at det svaghed. Så man har, man har virkelig tænkt på alt. Det var nogle dygtige folk, der har ja. været ind over. Fascinerende, ja. Ja. ja. Og så ud over <coughs> et rum for statsrådet, så er der jo en masse andre funktioner derinde. Der er selvfølgelig en, en kantine, hvor man øh, kan blive bespist døgnet rundt. Der er et stort opholdsrum, og så er der en masse kontorer. Den første ring, man kommer ind i, forestiller sig to, to cykelslanger, ja. fordi der, der er kalk inde i midten. Og det er også for at gøre konstruktionen så stærk ja. som muligt. Så, så den første ring, det er arbejdsringen. Og den, den sidste ring, det er der, hvor man viler og hvor man spiser. Og nu siger du sådan første og anden ring, er det sådan, ligger de ind i hinanden eller ligger de oven på hinanden? Nej, øh, altså der ligger to ringe, så lidt ligesom et otttal. Ja, okay på den måde. Og så ligger der to otttaller. Altså ovenpå en anden ja. sådan er, den er i to etager. Ja. Og der er radiostudie. Okay. Sådan man kan holde tale til nationen. Ja. Man har jo øvet sig i at holde dommedagstale. Uh, ja, ja. Sådan en underlig øvelse at ja. komme i kast med. Hvem ja. skulle stå for det, hvis det kom så vidt? Det ville sandsynligvis være statsministeren, der, ja. skulle, der skulle holde den. Ja. Uh, statsministerne gennem årene har ikke deltaget aktiv i øvelserne herinde. Øhm, og det tror jeg egentlig, man har gjort af flere grunde, og det er simpelthen sådan, at man ikke amtsministeren at, man ikke, øh, vidste, at statsministeren, han, han ville gøre sådan og sådan. Ja. At man simpelthen ikke vil risikere, at, at, at nogen var øh. Klart. Hvor mange folk er der plads til noget i den? 350 personer. 350 personer. Og ja. det er så mening til regeringen og kongerhus? Ja, og kongerhuset, ja, og de er ledende embedsmænd. Ja. Centrale centraladministrationen. Ja. Altså det er virkelig, virkelig kun få udvalgte, der får lov. Ja. Fordi lynhurtigt, så er man op på 350 personer. Ja, Prøv at tænke på, der skal være nogen i kantinen, og der skal være nogen, der, der, der holder, holder det hele i gang. Så, så der er man jo måske op på omkring 100, og så kommer der ellers en masse fra fra de forskellige ministerier. Ja, ja. Og det er jo ikke ja, hvis skal med, så er det er også hurtigt. <laughs> ja, men, men Folketinget skal ikke med. Det er kun regeringen. Ja, det er kun regeringen. Ja. ja. Øhm, så vil man sandsynligvis invitere sådan formændene fra, ja. fra de andre partier med. Øhm, og det kan jo også godt være, at man vil have lavet en, øh, en anden regeringskonstellation, øh, hvis der hvis der kom krig. Øh. Hvem vil sidde med den, hvis det med hat på, hvis det blev blev der kom dertil? Altså, statsministeren vil jo, vil jo have stor indflydelse, ja. men det er sjovt, fordi når statsministeren så kommer herned, så, så er det jo ikke sådan, nødvendigvis ham, der skal bestemme, okay. fordi så er der lige pludselig mange, der, der er indover. Det er klart, at pladskommandanten, øh, han, øh, han vil jo også have meget at skulle sige, men han skal jo ikke blande sig i de politiske. Mm. Men der er jo en masse dilemmaer dernede, fordi statsministeren, hvis, øh, hvis han skulle derned, så måtte han jo ikke få familien med. Mm. Så prøv at tænke at gå en halv kilometer ind i en bakke, og så, og så sidde dernede og styre landet. Og så sidde og prioritere, skal vi gå efter at redde den del af landet, og hvad skal vi bruge vores ressourcer på? Og så der er kun én, der må få sin ægte fælde med ned Og det er dronningen. Ja. Hun måtte få øh, det det, det det prinskeval med. Ja, ja. Men øh, for eksempel kronprinsen og kronprinsessen, dem har der heller ikke plads til. Okay. Men, øh, der vil det sandsynligvis være sådan, at de vil komme over i Riganøst. Ja. Eller i hvert fald kronprinsen vil komme i Riganøst. Og så vil kronprinsessen sandsynligvis blive, blive fraktet ud af landet ja. med, med børnene. Og prins Joachim, har der ikke plads til. Nej. <laughs> altså, de vil så også det vil være snæver at ja. sætte mennesker, der, der ja. er plads til. Ja. Så man der, ja. Dem, der så er så udvalgt til at være kantinedamer, de vil alligevel være tilfreds med. <laughs> ja, men... Ja, det ved jeg selvfølgelig ikke. Nej, fordi spørgsmålet er også, at hvis der så kommer atomkrig, hvad vil man helst? Vil ja. man helst være sammen med familien de sidste jo, ja. dage, eller vil man, vil man åbne døren til, til noget, der er radioaktivt og alt er rødt? Ja. Men, men altså, hvordan har det så? Er det, er, har man vist, hvem der så skulle være. De der praktiske hænder? i sådan et. Øh, altså er det nogen, der ligesom har været stået på tilkald og til? Altså, de, de, de første mange år, så stod der navn på døren. Okay. Og det eneste, der egentlig sådan var op til hver enkelt, det var for eksempel statsministeren, han skulle sove sammen med ja. om øh, Så er det op til statsministeren, om han så sove øverst eller nederst, det kunne ja. ind. Men ellers, så har det simpelthen været så detaljeret planlagt. Men man har, man har vist alle navne på dem, der ligesom var ja. inviteret hele tiden? Ja, det har man. Og ja. så er der jo en masse, som øh, slet ikke vidste, de skulle ned. Og der er rigtig mange, der har troet, de skulle ned, som ikke skulle ned. Mm. Og efter nogle år, så så bliver det sådan for kompliceret hele tiden at listerne, og opdatere listerne, så der, der har man så haft det på en, på en database. Ja. Men har det været sådan skiftende regeringer eller statsminister, der ligesom har øh, skulle beslutte sig for det der eller hvordan? Nej, det, det har de ikke haft noget med at gøre. Okay. Så det er bare redskabet. Ja, er, ja. Det, det er det. Øhm, og det der er, er sjovt, det er jo at at det ikke er altid er, at, at folk de har, de har vidst, at de skulle ned i græs. Altså, det, det er også en, en syret øh, Men det må også være en, være en vild øh, arbejdsopgave at få, og ligesom skal bestemme, ja. hvem der, ja. er, der får lov til at, ja. Ja. Til at komme med hernede. Præcis. På godt og ondt. Ja, lige præcis. Man ret stor... På godt og ondt, ja. Fordi det er noget af et ansvar, man, man ville have dernede. Ja. Og man fandt jo også ud af under øvelserne, at der var mange, der ikke kunne kapere det. Altså, der var engang en, der skulle på toilet. Men øh, efter et stykke tid, så, øh, så begyndte de at undre sig lidt over, hvor han blev af. Og han var taget op på banegården, og så var han kørt hjem <laughs> med toget. <laughs> nej, og andre gange, så har der stået øh, øh, nogen hen ved ventilationsanlægget, fordi vi sådan har følt, at det har været klaustrofobisk. Ja, ja. Men det må jo også have været relativt tæt på, så kan man sige. Altså, I hvert fald synes, at det skal være så... Øh, jeg går ikke ud fra sådan et anlæg, det er helt billigt at, <laughs> <Nej>. og opføre. <laughs> nej, det har, det har været forfærdeligt dyrt. Ja. Og hvis man tænker på alle de bunker og beskyttelsesrum og alt, der er blevet bygget under den kolde krig, det er jo for mange milliarder. Ja. Og meget af det, det har, det har befolkningen jo slet ikke kendt til. Nej. Og man har jo været rigtig god til at, at skjule udgifterne også. Og det er faktisk også noget af at det eneste, vi ikke har gravet fuldstændig frem, det er, ja. hvad kostede det? Fordi man simpelthen har, har været så gode til, til at skjule ja. det. Har ikke gravet bud frem på, hvad det har kostet? Æh, altså, der lå en, øh, en bunker ved Finderup ja. øh, i nærheden af Viborg. En NATO-bunker, hvor øh, det militære slag skulle styres fra. Ja. Altså, hvor general Hinesø, han skulle sidde nede. Den har kostet omkring øh, 600 millioner. Er det så i datidspenge eller nutidspenge? Det er øh, datidspenge. Okay. Og, og derudover... så øh, regner man med, at der er brugt lige så mange penge på udstyr. Ja. Altså måske 600 millioner ja. øh, derudover. Men det... <laughs> Og, øh, men det Så kan man vel også gange op i for gange nu, hvis man skal... Ja, det kan man. Hvad ja. er, men øh, ja. det er jo nogen. Ja. ja, men det er klart, at det har jo det har virkelig været et, et kompliceret byggeri uden lige. Ja. Der har været omkring 60 øh, arbejdsmænd med til at bygge det. Okay. Har det været de samme sådan, hele vejen igennem, eller har man skiftet dem ud for ligesom, at... Du ved, lidt nogen, ved ja, noget, jamen, nogen ved noget, og ved noget andet. Eller? Jamen det er egentlig et rigtig godt spørgsmål, men, men det er der et, et, et godt svar på, fordi dem, der for eksempel har installeret generatorerne. Ja. De, de har kun installeret generatorne, så, så de har været i den del af anlægget, hvor generatorerne står, og de fik ikke lov til at komme ind i, øh, i den anden del af anlægget, så hvis han skulle på toilet, jamen, så måtte han ikke lige gå over øh, dør terskelen der og gå på toilet, Nej, så skulle han øh, gå hvor mange hundrede meter ud i, øh, i det fri, ja, ja, men, øh så, øh, så han har ikke, øh, han fik ikke at vide, ham har vi øh, snakket med et par gange, han fik ikke at vide, hvad det var, øh, han byggede. Det var hans en, en Ja, lige præcis. Men jeg tænker også, at altså, der må være der hele den proces, der, hvor de har bygget, Altså der må der have kørt mange uh, tunge maskiner og ja. materialer og så videre frem og tilbage. Altså, ja, det, det, det er, har man, det også. Fanden kan man også det ja, altså, ja. sådan i den grad, som det det er blevet. Ja, men det du kan se her, det er, at der er ikke mange naboer her. Nej, nej, det er selvfølgelig det. Ja. Øhm, og så øh, er det tæt på, øh, på jernbanen. Ja. Så når der kom dynamit eller sådan noget, så var Dikberg bum, så så kørte han op igennem rebelbakker og på sin anden og så så kørte han dynamitten ned til ja. til, til til hovedindgangen. Hvor du siger, dynamit, er det simpelthen, er det til at grave ud med eller? Ja, ja så, så har man så har man sprængt sig ind. Så har man, øh, man har nogle, nogle dybe huller på cirka 1,2 meter. Og så har man puttet dynamit ind i bunden af hullet og og puttet noget, noget lær i. Og så har man, har man sprængt det. Og så for at gøre det lidt nørdeligt, så inde i, i center af, af væggen, der, der, der springer det lige nogle få millisekunder hurtigere, så at, at, at kalken den, den bliver skudt, skudt ja, okay. tilbage, så det ikke bare siger, bum, ja, pakker sig. Det tage... Ja, ja lige vil sige. Ja. Ja, og så øh, gik man øh, ud, man skulle selvfølgelig ud af tunnelen og være i sikkerhed. Ja. Men, men det, der så øh, var lidt i gang men det var, når man så trykkede på detonatoren at der så ikke skete noget, så var der ikke sådan øh, der var ikke kamp om hvem der skulle gå ind Nej. og tjekke om ledningerne var ok, <laughs> så det har været et ja det har været ja. Et arbejde ja. og øh, der, der skete også en, en ulykke derinde. Ja. Æ, faktisk en der, der døde okay. og det det skete ved at i den lange tunnel der er øh, der, der kører ja. så man kunne få få den ud altså en form for øh, tog? Ja, ja, ja lige præcis ja. Et, et, et lille tog. Ja. Sådan lidt på størrelse med, med dem, man kender fra for på sommerland. Ja, okay. <laughs> og der har man læst kalket op, og så har man kørt det ud her. Og så er det så blevet læsset op på lastbil, og så kørt væk. Okay. Og der, der var en, en episode, hvor, hvor toget det begyndte at rulle. Ja. Hvor han ville, ville trække håndbremsen, men øh, kom, kom desværre ind under. Ah, okay. og, og, og døde. Ja. Og øh, vi har snakket med, med søsteren, og hun fortalte, at familien fik ikke noget at vide. Okay. Indtil fra myndigheden, det var, det var familiens læge, der, der overbragte den sørgelige nyhed. Og de vidste vel ikke rigtigt, hvad han gik og lavede? Eller? De, de har, altså mange, de har kaldt det for minen. Okay. Øh, gravstedet, det ligger heroppe på, på Gravlev Kirkegård. Og så var der et arrangement i, i Rehbils Center for nogle, nogle år siden, hvor vi inviterede folk, som havde været med til at bygge Regan Vest. Og der var øh, byggelederen med, og, og søsteren var med, og de, øh, de har jo ikke snakket sammen tidligere. Nej. Så, så det, det var sådan et, øh, et rørende øjeblik at se dem stå og snakke sammen. Ja, fordi, øh, det var 40 år efter. Ja, mindst, ja. Det var, jeg tror, det var 64, han, ja. Øh, han døde. Ja, og så... Ja. Så det er 50 år siden. Ja. ja. Men det var måtte også... Altså alt må da bare have været kompliceret omkring sådan noget. Ja. Altså bare det der med så øh, ja, der må jeg tænker der er nok også nogen der kom til skade engang i mellem. Ja, det, far, det, det er det. Er der helt sikkert. Ja. Men, men det var en anden tid og ja. der var mange af dem, de brugte ikke hjælpen ja. og, og selvom at, øh, man ikke måtte drikke, drikke alkohol, så fandt øh, byggelederen nogle gange nogle ølflasker ja. gemt derinde og og det var jo og så stødt det jo helt vildt. Ja. Tænker og lave sådan en eksplosion derinde. Og ja, det det. Så skulle man ind og grave det ud ja. og få det fri. Og, og ham der så stod for, for opmålningen derinde, han, øh, han kom så, når der ikke blev arbejde derinde. Fordi så kunne han ikke se, hvor han skulle, ja. <laughs> han skulle måle <laughs> Ja, Vi kan prøve at liste op. Ja. Nu går vi op langs et hegn, og omkring, Installationerne, altså hovedindgangen og nødudgangene og udsugningstårnene. Der, der er hegn, som du kan se her, sådan, cirka 1,5 meters højde med pigtråd omkring. Ja. Så, så når, når man kommer her til, så, så ved man godt, at, at det, det skal man ikke kravle over. Nej. <laughs> Men ellers så, så har der slet ikke været adgangsforbudt skilte i området. Okay. Og det har man simpelthen sådan ud fra devisen, at dem der lever stille, lever godt. Altså det der med, at, at hvis der står adgang forbudt og sådan noget, det, det gør bare folk endnu mere nysgerrige. Ja, ja. Så, og det tror jeg egentlig har været en, været en god tilgang til det. Ja. ja, det er vel en gammel sang men hvis man siger til børnene, at det ikke må kravle Ja, Ja, ja. Men var det så her i, altså var har så langt her hen os, dengang der er jo i hovedet? Ja, det var og, Ja, så jeg tror også, at hvis, øh, hvis han dengang havde sagt til os, at det er ikke spor hemmeligt, så har det jo ikke haft vores interesse. Nej. Så, så du prøve, hvis du kommer herop. Det er lidt svært at se, men så kan du faktisk se. Kan du se der. Er, det der overengang den der nede. Det er meget svært at se. Jeg skal lige kigge efter. <laughs> ja, ja, du skal egentlig kigge Jeg efter er noget og, dag, øh, på højre side. Ja, ja, Okay. Det er meget svært at se. Ja, skal du se det derfra eller? Øhm, hvis du prøver at komme komme her ned. Det er, det er meget, meget svært at se. Okay. Der er næsten ikke noget at se. Nej. Men det her det, det er tag af hovedet engang, og det ligner sådan en klassisk tysk bunker. Okay. Ja, jeg synes godt, er vi ikke lige kan lue det. Men... Nej, men det er også, det er også helt bevidst. <laughs> det er selvfølgelig værgerligt, som man kunne se det ude bare. Ja. Det man tit gør, når man bygger sådan nogle bunker, det er, så planter man egentlig træer. sådan Forskellige, forskellige typer træer. Ja. Sådan, der altid er bladet på. Og, okay. ja, sådan, at den ligger skjult. Ja, sådan at hvis... hvis at øhm, bøgetræet det, det taber øh, bladene, Jamen, så, er der, øh, så er der blade på, på andre træer. Ja. Og dengang man, man byggede Rækken Vest, der var også øh, flyvforbud. Altså henover? Ja, henover området. Der, der var i hvert fald altså en enkelt gang, hvor man var oppe i Aalborg og, og rensede af et, øh, et fly. Okay. Men der var ikke, øh, der var ikke noget... var vejen lige dumme Ja, så her kan lidt bedre at se det. Ja, det er svært. Det er godt skjult. Åh, oh, oh, ja. Ja, det kan jeg ja. godt se. Ja, det er også godt be begrået ovenpå. <laughs> ja, det er det. Og det er en ret stor øh, indgang alligevel. Ja. Eller, hvor høj er den? 4-5 meter? Er det ja, godt? det er nok. 4-5 meter, ja. det vil jeg tro. Det er jo tro, man kan skjule en betonindgang, der er så stor, så godt egentlig. <laughs> ja, ja, det er. Men der har man også, hvis du lægger mærke til betongen, at ja. man har lavet sådan ujævn. Ja, okay. Sådan, at, at mos og alt muligt virkelig kan gro på den. Ja, ja, Det har egentlig været meget. Meget men kunne I se det dengang, I var herude i, ja. Ja, for, jeg ved ikke, hvor lange, mange år det er siden, men i hvert fald? Ja, så øh, for nogle år siden, der, der, der snakkede jeg med en major, ja. som så sagde til mig, jeg har på fornemmelsen, at øh, I kravler over hegnet. så øh, sagde han, ej, ej, det gjorde vi ikke, fordi man kan også kravle under, <laughs> <laughs> men... Øh, det er ikke noget, jeg vil opfordre til. Nej. <laughs> og, øh, men men man, der var simpelthen ikke nogen øh, undskylde afbrudder? Jo. Jeg ved ikke, om der var mere til. Nej, altså, men, men øh, i, hvert fald, i hvert fald under den, den kolde krig, der var, der, der var, der var mange alarmer herude. Okay. Og, øh, altså, fordi folk var nysgerrige? Eller... Ja. Ja. ja. Ja, lige præcis. og Også fordi man, man frygtede spioner og alt muligt. Så, så man, skal ikke, man skal ikke gå hen, heller ikke i, i dag, man skal ikke kravle under hejent, og, og slet ikke gå hen og... og og sparke til døren og sådan noget, så, så skal der nok komme ud <laughs> Men der har slet ikke været noget sådan øh, altså vagtsystem herude? Der har ikke siddet nogen med gevær og... N nej, det, det har der ikke, men man har, man har haft øh, 600 mand, ja. der, der skulle holde øje med området. Okay. Og så senere så blev det så nedgraderet til, til 300 mænd. Ja. Så, så heroppe i området, der er der er en mandskabsvogn. Ja. Og hvis der kom øh, atomkrig, så... Øh, der, hvor maskinmesteren han bor han ved, ved hovedindgangen, så skulle familien flytte ud, og så skulle der være nogen i huset også, ja. og, og gårdene her i området, der skulle bruges til Men du siger sige, du har så altså, er det sådan, de aktivt har været patruljeret området? Ja, områder, ja eller hvad, du sige? Okay. Det, det, det har de helt sikkert. Ja. Så det har de uh, taget meget, meget seriøst. Ja. Og som, som jeg fortalte tidligere, så ved indgangen til huset, så er der en alarm. Men uh, herinde, i RegenVest, når man lige kommer ind, så når det første, man skal, det er at tænde for lyset. Ja. Og, og der har man også været rigtig smart, fordi der er 6-8 øh, til, til kontakter, og øh, man tager sig en af gangen, og den sidste, det er en alarm. Okay. Så den, den er jo rigtig godt kammerfleret. Så hvis det er sådan, at der kommer en terrorist, og siger, der skal vi ind, og han kan se, at der er ingen lys, så får han jo vidt, nu skal vi tænde lys, og så den sidste, det er, det er en alarm. Ja. Så det, det er også... Øh, det er også godt tænkt. Ja, det var... Og så var der faktisk en historie, hvor der var en fra hjemmeværende, der ved en fejl kom til at, at trykke på, ja. på den sidste kontakt. Og det fortrød han jo, og han øh, trykkede tilbage igen, og han ringte til Aalborg, og politistationen sagde, det er altså bare mig, det var en fejl. Men det, det troede de jo ikke på. Nej. Så de kom med fuld udrykning og maskinepistol, og så listede de op her, hvor vi går, og, og hen til, til hovedindgangen. Og så dengang de så fandt ud af, at Nå, om det var rigtigt nok, det var bare en fejl. Så sagde de, åh, det var godt, fordi vi har glemt ammunitionen i Ødeborg. <laughs> <laughs> jeg ikke så heldigt, Nej. I er det Nej, det er det ikke. Siden 2003, der har man, der har man ikke opgraderet det. Nej. Så der er, der er stort set ikke computer dernede. Nej. Men, men der er jo masser øh, masse krypteringsudstyr. Og det har man jo brugt, når man skulle kommunikere med, med NATO. Og, og der kunne, øh, kunne NATO godt møde op, og så sikre sig, at, at der var styr på koderne. Ja. Eller så skulle de, skulle de skiftes med det samme. Og det, man så har gjort, det er, at man har trukket telefonkabler øh, fra fire forskellige steder. Ja. Så det vil sige, at i gamle dage, hvor man ringte fra et 98 nummer så, var, så vidste man, så var det var og og 86, det var der, og sådan sådan. Så har man simpelthen kunne, kunne ringe fra de der forskellige områdenumre. Og der er også en historie, hvor en medarbejder hernede, han ringte til Aarhus. Og vedkommende i Aarhus kunne så se, at du, du ringer fra Hårebro. Og næste dag så sagde han, at nu ringer du fra et, øh, øh, sted. et andet sted. Ja. Ja. Og så har han bare fået at vide, det skal ikke blande dig i. Så det, det har jo også været en, ja. været en smart måde at skjule anlæggets placering på. Bestemt. I et af rummene, hvor der er kommunikationsudstyr derinde, det, det er jo meget sårbart. Det, det står sådan på gummifødder og sådan noget, sådan det kan klare vibrationer. Øh, og inde i det rum, der hænger en, øh, en hammer og en knivtang på væggen. Og det er simpelthen, hvis det er sådan, at, at fjenden kom helt ind, så er det sidste, man skulle gøre, det var simpelthen at smadre udstyret, så de ikke kom, øh, kom i nærheden af det. Så, så sådan lavpraktiske ting har man også tænkt på. Ja. Og jeg tror, det må være, være specielt at gå på arbejde, og så kigge op på væggen og så se en ham og en knivtang. Og så vide, at hvis jeg får brug for den der, så, øh, så overlever jeg ikke. Nej, så er det skidt. Ja. Men det har så simpelthen kørt helt frem til øh, 2003. 2003 ja. På den er måde, hvor at, altså man har holdt, ja. der har været firman ansat til at holde det lige. Og, ja. Ja, der har været øvelser en gang imellem. Det jo ja. ikke på lang tid op, der er gørt men... det, det. Det har der egentlig gjort øh, ret langt ja. op. Men, men hvad sker der så der i 2003? Så synes ikke rigtigt, det... Nej, så, så blev den sat i det, der hedder tilstand. Okay. Og øh, det går ud på, at man, man lader ventilationen køre og stadigvæk varme dernede. Men, men man opdaterer ikke kommunikationsudstyr og, og, okay. og listerne dernede. Men dengang der regnede man med, at man kunne øh, få den aktiv i løbet af to-tre måneder. Okay. Men det er jo også sådan, at... Hvis der kommer krig i dag, så øh, det kommer jo sjældent fra den ene dag til den mm. anden dag. Der var det nok lidt mere sådan i, øh, i Cuba ja. sådan noget, hvor man... Hvad sker der nu, og der, øh, der er der en lidt anden situation i dag. Der har man lidt bedre tid, forhåbentlig. Ja. ja, forhåbentlig da. <laughs> ja, ja. Og så i, øh, i 2012, der skrev man Reagan Vest ud af beredskabet. Og det er jo simpelthen fordi, at, at verden er heldigvis blevet er mere fredelig. Ja end dengang uh, RegenVest blev bygget. Er, er der nogen begrundelse for, hvorfor man ikke har gjort det noget tidligere? Altså... Jeg tror, at det skyldes, at uh, man har et anlæg, der har været så ufatteligt dyrt. Ja. Og uh, det trods alt, var uh, relativt billigt at holde ved lige. Okay. Det var en lille million, det kostede sådan at have, have varme og på den nede. Ja. Altså, og det, ja, ja, og det er jo uh, selvfølgelig mange penge, men i forhold til uh, så dyrt et anlæg det er, men man får jo aldrig nogensinde bygget noget lignende i, i Danmark. Så tror jeg, at man har valgt at, at holde det kørende. Og så kan man sige i dag, der er situationen jo anderledes. Der, der frygter vi jo mere terror mm. end øh, en Rusland, ikke, og, øh, som dengang hed Sovjetunionen. Ja. Og der har man så i dag det, der populært øh, hedder Reganøst, mm. eller Bok 2 som er øh, bemandet tre dage om Og så er der jo også øh, sikringsrum forskellige steder. På, øh, på Christiansborg, og statsministeren kører i en øh, sikret bil ja. osv. Så, så det er sådan lidt mere den, den trussel. Men så, altså, har du selv noget forhold til, øh, til den kolde krig? Altså sådan, Nej, det, mobil, det, det, det, det har jeg ikke. Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan godt huske dengang, øh, muren faldt. Ja. Og, i øh, nok, øh, dårligt nok dengang. Men øh, det, der fascinerer mig, jamen det, det er det her, når vi står her. Og så kan vi se, se så er der et skilt på, øh, på garagen, der viser, at der er en transformatorstation, Og vi kan se et hegn der, og vi kan se den her fantastiske udsigt. Og så det der med, at det er altså ikke bygget for sjovt, det her. Nej. Jeg kan huske, første gang jeg var inde og så vest, der havde jeg virkelig, jamen det var sådan, det var virkelig blandet, fordi at man har bygget det her, ikke fordi man frygtede en atomkrig, men simpelthen fordi man forventede en atomkrig. Ja. Ja, det og det, er det for sjovt? <laughs> nej, det har det simpelthen ikke. Uanset om man er en, en kvinde eller mand, eller, eller man er ung eller gammel, så er der noget, man bliver fascineret af dernede. Det der med at, at gå ind i en bakke, og man kan mærke, at nu kommer, nu kommer, der, kommer der kold luft, og åbne dørene, der er så tunge, og komme ind i alle... Alle ringen, alle rummene. Øh, øh, se de gamle kort. Og så øh, det, der også er det også sjovt ved at være dernede. Det er, at man skal nogle ganske få meter ind, så virker mobiltelefonen ikke mere, så er der ikke signal dernede. Så, så man, er, man er sådan en del af en, en gruppe, når man er dernede. Del af, af, et, af et fællesskab, ja. og så er det samtidig uhyggeligt. Så, så man går sådan og snakker dernede, og er fascineret af, af bygningsværket. Men samtidig så, så er man lidt skræmt, skræmt af det hele. Ja. Der ligger dyner på, på sengene. De, de, de, er, de ligger i plastikposer. De, de ligger klar. Når man går ind i regentens øh, lejlighed, så er der sådan lidt, den er lidt fine, og der, der er tæt på. Det er øh, hele sådan historietidsløbet til ja. der, som Præcis, og der er kun en vaskemaskine dernede, okay. og den er forbeholdt kvinderne, i har og... Men hvad er det, der skal ske nu her med det, hvis vi lige skal springe lidt i tiden? Så... Ja, det er, at øh, man arbejder på, at det skal åbnes op. Ja, det er ikke Apple, der kører det til superover. Nej, år. nej. <laughs> Ej, det var en april snart, <laughs> vi, vi lavede på vores Facebook-side. det var en af mine kammerater, der sprang i, i hvert fald. Okay, okay det, set, var... det skal Jamen, Så var det godt <laughs> ja, ja. <laughs> Jesper, har du set, hvad dato det er? ja. <laughs> Okay. <laughs> okay, ja. Så planen det er, at det skal åbnes op som museum, og det er Nødlands historisk museum, som skal overtage det, ja. og jeg synes, de, de gør et rigtig godt stykke arbejde på at få lov til at overtage det, ja. men det er, ikke, det er ikke endelig besluttet nu, fordi det skal på finansloven. Okay. historisk museum, de... De skal bruge ca. 50 millioner ja. på at, at lave det til, til et museum dernede. Der skal jo tages højde for nødeudgangen. Ja. Og, så en ja, og hvad sker der? Ja, lige præcis. Og ja. Hvad sker der, hvis der kommer, kommer brænd dernede? Ja. Og... Men, men det er okay. Det er ikke sådan, man tænker, at det, det, skal, det skal vi have i baghånden, hvis nu sker et eller andet længere. Altså, nu vil jeg gerne bare i med det. Altså aftalen det er, at de skal kunne få, til, få det tilbage. Ja. Men, men man kan sige, at alle der under den kolde krig, havde en lastbil eller en for transit eller sådan noget. De kunne også være sikre på, at hvis der kom krig, så kom de og, og, og hentede den. Ja. Det er så, et spørgsmål om penge lige nu for at ja, få lov til det. Er det. Ja. Og man regner med ca. 25.000 besøgende om året. Og det, det, det er egentlig ret lavt. Ja. Men, men det skyldes, at man skal vises rundt med guide dernede, eller så bliver man simpelthen væk. Der er jo flere kilometer gange. Ja. Og så er der nogle øh, krav fra myndighederne med, at der må maks være jeg mener, det er 50 mand i et rum, og 60 mand totalt nede i vest ad gangen. Så hvis der nu skal være en guide-rundvisning med f.eks. 14 personer og en guide, så kan der være fire rundvisninger i gangen. Og så kan man sige øh, onsdag formiddag er der så fyldt op. Jamen, det er der måske ikke. Så, så derfor regner man med omkring 25.000. Ja. Ellers kunne der godt med de her øh, krav, brandmyndighederne stiller kommer måske 50 eller 60.000 ja. derned. Og hvis det var sådan, man bare åbner døren, så kunne det måske være flere hundrede.000 ja. <laughs> om året. Fordi det er det mest fantastiske sted overhovedet. Altså, der, der, der findes ikke noget svarende til, til vest. Du har ikke været nede i nogle andre øh, anlæg rundt omkring altså, der, der sammenlignet med det. Min, min bror med medforfatter Paul Holt Pedersen og jeg, vi, vi har været nede i stort set alle bunker i Danmark. Ja. Og det her, det er det? Jamen, det er det ypperste. Det er det ypperste. Som slutter vi den første omgang af grubler. Men hvis du vil vide mere om Reagan West, så har Carsten skrevet bogen Danmarks dybeste hemmelighed, som over 300 sider fortæller mange, mange, mange flere detaljer om anlægget. Og hvis du synes det er lidt for tidligere at hive dollar op af lommen for, for at blive klogere, så kan du også gå ind på Facebook-siden. Regan Vest, benestrej, regerings- og Kongehusets Atombunker, som det også er Carsten og hans bror Poul, der bestyrer. Jeg hedder Sebastian, og det her er som sagt den første Grubler Podcast, men der er allerede flere i støveske. Så hvis du kan lide det, du har hørt, så del det endelig, og det er ekstra sejt, hvis du gider at give os en anmeldelse på iTunes. Du kan også like vores side, der bare hedder Grubler, ind på Facebook, hvor du også meget gerne må komme feedback eller gode idéer til, hvem vi bør snakke med i fremtiden. Men uh, that's all folks, så tak fordi du lyttede med. Hej.